Sziasztok! Nagyjából ott van lesz. A nevedik fejezetnél tartunk. A tervünk az, hogy a szenszletes támadása mai napon... Már meg sem de valószínűleg sorra kerül. Öt oldalra vagyunk tőle. Úgyhogy mi minden van, a sím megvan. És amikor mm. szegyére soldal, úgy emlékszem. nagyon, igen. És alkalommal két-5 oldalat haladunk nagyjából, nagyon nem. 7 alkalommal alatt haladtunk 56-ot. Vagy egy talán egy kicsit többet. És lapoz is gyorsan vissza, mert nem az 50 akár 4. oldalon járunk, hanem egy i <coughs> Uh, pont ilyen korábban, uh, Péter Riviera már előbukkant. Igen, igen, az volt az utolsó. Alemben nem beszéltük meg azt, egy mondatom van csak, amit ki akartam uh. emelni, amikor megjön Finn, és a gyári prototípusokat kezdi elszítni, uh -huh. ami visszatértünk a, uh -huh. az információ, mint megfogható adat. Ezek az Isten a gyári prototípusok, lökte az asztalra a készüléket. Polikargon tömbbe vannak öntve. Döbeli. Nem lehet úgy dézerrel belük nyúlni, hogy ne az alkatrészeik, hogy a alkatrészeik megnak sérüljenek belőle. Tele vannak más csapdákkal is, érzik a röngelre, útrhangra, még Isten tudja mi mindenre. Beírtatunk, de persze csak ország feliratékével ugye vált. Na, hát itt akkor tényleg meg kell állunk egy pillanatra, én ezt éjszre sem vettem. Persze két dolog. Egyrészt a 80-as évek fogom listás technológia becsépészős Igen. Igen. ruszki lopása, Másrészt meg pont, hogy történt most Kínában, három hetes sztori, hogy kiderült ez egy USB kontrollert. abból nagyon sok hamis van a piacon. Uh -huh. És úgy nagyon sok hamis, hogy funkciálisan ugyanaz, kimenetek ugyanazok, bemenetek ugyanazok. Aha. Benne viszont egy egészen más chip van. Aha. Csak írtak köré annyi programot, hogy ezt elfedje, Aha. és sokkal olcsóban egyáltalán. <gül> Nem. Magyar, ami erről eszemlődött, az, amit az autókkal kapcsolatban szoktak mostanában mindenki mondani, hogy a régi Trabantokat, a még nekiálltál, és egy kalapáccsal meg egy csavarhúzóval megszerezted. A mai autóknál viszont az egész motorblok vagy a motorbroknak a nagy részeit azt így egy nagy műanyag beburkolják, amit... El kell törnöd ahhoz, mert valami speciális csavar van benne, amit vagy eltörödés, akkor a mert az Ez az A vezet, igen. És, és pontosan ez, ez, ezért szokták szívni a mai autókat, hogy nem lehet belenyúlni már. Mert... Nem, nem akarsz belenyúlni, cserében nem eszik 10 liter, nem igen, igen. Ez az egyik a másik az, a ügynöm, hogy ha belenyúlsz, akkor ki tudja, mi fog történni. És ha belenyúlsz, egy Robondba, vagy egy Fordba, inkább a Fordba, és az, utána az felrabban az érdi fölfelé, akkor, uh, akkor egészen másra a Robantál és a Fordnál. Igen. Én, bát, tor, hogy Torhó, jól Half-Life-ban talán A HP fejlesztő laborjában, Németországba járt egy ismerősébe, és ő mesélte, hogy a fejlesztővel az úgy nézett ki, hogy eh, ötmények dolgozott a valódi fejlesztésen, és 15 pedig azon, hogy az a tárgy időben az nyomtató, hogy bármilyen gyiléterben elaguljon, és időben uh -huh. többet menjen. És pont akkor menjen többet, amikor a garanc, de már véget. Uh -huh. De hogy hogy van ez eh, tehát én nem tudom, hogy vannak-e ilyen gyári prototipusok, mint ez manapság. Ebben a formában nem, tehát a, az a fajta gyári prototipus szerintem, azért van hogy műanyagban, nem leszel nem lemásolni, olyan nincs. Olyan, mert... amit beleszereltek az előző generációnak a házában, a designer még nem végzett. Uh -huh. Olyan van, mert összereztem a Gizmodo annól, amikor az iPhone most talán 4 érték. Uh -huh. hát, Mert hogy ezek valóban nagyon nagy értékek, és emlékszem arra a pár cikkre, ami a, eh, talán kecskemét, de lehet, hogy valamelyik másik gyárnak a kor került elő, hogy valahol az Alföldön, vagy a kis Alföldön, ha audiról van szó, láttak új Mercedes-eket, amelyek módosítva voltak, hogy ne tűnjenek új autóknak. Emlékeztek? Igen. Én jól lenne, megkeresném a két és felraknám a csoportba, mert itt tulajdonképpen azt történt, hogy egy műanyag vázat ráhúztak a kocsikra, és úgy tesztelték őket közúton. Eleje végé rendőr felvezetéssel. És egy újságinak sikerült elkapni egy olyan ö, ö, szöget, ahol egyértelműen látszott, hogy ö, rosszul volt felé, felélesztve ez a műanyag toldalék. Ez körülbelül olyan gondoljátok, mintha egy fanyics kocsi lett, <gül> lett volna átalakítva, és ilyen fekete lemezek, Itt a páncé lemezek lettek volna. Ez egyébként az autó megint, hogy az autógyártóknál ez be lett gyakorlat, hogy úgy tesztelik. Tehát én annól BMW-kről láttam olyan fotót, ahol gyakorlatilag egy ilyen kis bumfordi valaminak néz ki. Mi a nyagizés. Igen, Igen, Tudjátok, hogy itt erről nekem eszembe? A, az a e, város legenda, vagy hát, fel tudjálni, ez akkor még volt a város, amely a... amely a Sejem e, csempészetéről szólt. Bodra csempésztek. Bodba csempésztek, így van. Tehát, hogy e, Kínából a, az érték maga, Sejem el tudott eljutni úgy, E, Európában. A, a, e, de van a Janet Diamond, aki a, a, a, a, a foglalkozik antropológusként, hogy hogyan mentek a betegségek, és ő mondta, hogy a terjedési e, irány az mindig csak e, e, keretnyugatban tud lenni, mert azonos égőben terjednek a dolgok. Ez az állatokra is igaz. Például a mert A Seyemhernyót nem lehetett volna úgy csempészni, hogy 1527-ben fölrakják egy hajóra, vagy 1600-ban az reálisabb, fölrakják egy hajóra, és a holfogat megkerülve elmennek Angliába. Mert meghalt volna a hennó, amikor nem vannak a holfogat. Remélte volna azt a És Viszont az elvileg lehetséges, hogy a selemúton úton egy övön végigviszik, valahogy túlél a boltban, nem tudom, eteti könycsöktel, vagy valami Nem tudom, mit teszik egy termő, alapvetően tett tett tett tett. a eteti könycsöktel. Itt adják, Rózzan. Igen, igen. És a végén egy élő hernyót le tudnak rakni valahol. E, mit tudom, Igen, igen, egy, egy francia doboldalra, és megkezdődik a effektív munka. Ez azért is, azért is nagyon érdekes, mert pár, nem edzettem kicsit a terem pár hónapja. <gül> nem edzettem kicsit a pár sejém hernyót. Nem, ezért, hát ilyen egy figurás játékot, amivel én szoktam játszani. És voltak annyira jó fejek, hogy megmondták, hogy hol töltik be, és melyik hajóba az én csomagomat, és akkor azt követni. Nem tudom, követettek el már hajót az elmúlt pár évben. Nem. Na hát, ha valamit ajánlok a mai adásban... A második évad ér, akkor igen. Na, ha valamit ajánlok ebben az adásba, akkor azt, hogy nézzétek ki magatokat egy hajót, és egy van lehet ezt követni, a van, van, egy Igen, van egy shiptrekkör. Van egy Igen, ugyanez az, az, az, az, az, az, az, az, az elmélet. -e Csak azok a részek, amit műhold lát, az fizetős. Viszont ahol rádiójalát lehet fogni, és az a nagy része az útnak, ott nem fizetős. De a következők derülnek ki ebben a jópofa és ezért kapcsoljuk a mi ipari prototípusunkhoz készül készül minden. A eh, világ top 20 legnagyobb kikötőjéből 16 kínai. Ezt szerintem mindent elmond, mert a nyírások mérete meghatározó. Eh, az a, a csomag, ami az enyém, az a Eleonora Maersk Ma nemzető hajón volt, mint kiderült ez a 9. legnagyobb világon. Ez a Mars Pasternak az egyik igen, szuper igen, igen, transporter. Igen, egy dángyártású dán transporter. Így születosan sok konténer ráfér. És a következő műveletet mutatta be. Amikor én megtudtam, hogy ezt követni el, akkor a kínai partoknál állomásozott, és van ugye log nézhetett, hogy mennyi ideig és eh, ki. <gül> Végment eh, a kínai parton délfelé, megállt Malájziában, eh, átment suez ott egy kicsit kirakodott, majd Lemáns. Hát eh, Három hétben telett nagyjából még Kínából elért eh, eh, eh, Suez Gibraltar, Le mans megállt, Isten a hamburg is ott, nem is mindet lerakott. És nagyjából két-három óra az lerak, lerakodják mindenhol. E, Pirát, csak még befejezem, az ipari prototípusok azok Kínában vannak. Tehát csak bottat tudok kicsempészni, mert most már repülővel őket szerintem, mert amúgy így jönnek. Tehát van egy elfófatos, akkor az pontosan jön, mint az ilyen figurám. Iszonyatosan csokat sokat egy ilyen hajóra, és akkor az jövő van. Nem, uh, illetve de. Illetve a kettőközött, hogy a háromban van, hogy a kettőközött van egy intervallum, ami akár kétok is lehet. Az egyik, hogy az iPhone 6, a első időszakban a repülő fog jönni. Igen. Igen. Azért, hogy az Apple-nek megírja ezt a plusz nem tudom, hogy akár meg, hogy abban a szent pillanatban megérkezzen, ezt legyártják. Az Apple bevételének 69% az elmond a évben iPhone 6-os. A másik, hogy ha nem akartok végig követni egy hajót, akkor a nevű művész nevű <tos> művészűs megíró hacker akárki. Megcsinált ezt helyetetek, még megy a vlogján a sztori. Augusztusban mentek egy ivuba, ez Kínában van, nem meglepő módon. Azért kell oda augusztusban menni, mert akkor van a karácsony, amikor elkezdik varni azokat a sapkákat, amiket decemberben itt meg lehet venni. Ez meg... ami a te fejeden is voltam, mint világos. Igen, meg gyertyák a sapkákat. Megnézlek az összes többit. Igen. Majd egyébként ma ha jóval jöttek igen, haza, van. megnézni az milyen. Én halál, halál érdekes hogy miért a számot. a logisztikai mérnök. Ugye azt mondtad, hogy a legdrágább dolog, amit szállítani lehet a levegőt. Tehát úgy kell pakolni a konténerekbe, hogy semmiféle levegő nem maradjon benne. Amit így be lehet pakolni, azt el is lehet szállítani. Két dolog van, ezt már nem jól két dolog van, amit tudok, hogy nem annyira érdemes Kínában előállítani, az egyik, ami fából van. De igazából, ha nagy munkahigiéni, akkor már igen. A másik, ami porcelánból van, mert a porcelán az általában a saját bányája egyben a gyár is. Tehát ez mentette meg az olasz iponát, a és a szaniter miatt mert nem lehetett elvinni Kínálba, nem érdemes, mert hogy a saját maga a ki az um, Erről itt persze valami. Az egyik, vissza az autós, autókhoz, hogy az autóprotobusokban még egy nagyon szép dolog van, hogy, hogy velünk ki az első világháború általuk. Uh -huh. Mert hogy a prosztus kocsikat két módszer lehet látszani. Az egyik, hogy rászögez valaki rá úgy, hogy rául, vagy, vagy bármit, amit a madesz és fekete. A, az a rettenetes dolog, amit a lakótelefeken még ma is néha az autókra. tudjátok. Igen. ezek a hatalmas bőrruhák, lefámrak is a kereskedőre. És van a másik módszer, amikor viszont telefóliázod bezöld ezon mintával, amit az első világháborúban találtak ki a optikai távolságmérésére. Igen. igen, igen, igen, igen. igen. És majd egy kicsit már görbébbnek kell mert sokkal jobbak az autofocus De alapvetően pont nagyon nehéz megmondani, hogy egy ilyen Igen. Ö, csiricsári fehér-fekete csavarodó mintás dolog, valójában ilyen forma De egy alapvetően az nincsen, amit itt mond, hogy a gyári volt valahogy megszereztünk, aminek védelme van. Erről hallottál? Ultrahang elélet, meg izély, meg röggel Nem, ez 80-as évek. Aha. Ez a, a hogyan tudjuk meg akadályozni azt, hogy egy mikroszkóppal neki menjenek a csipülnek és Aha. nemásolják. Igen. Igen. Igen. Teljesen máshol van a mágia. Igen. Az a 2014 16 os éveknek az egyik mondása, hogy a szoftver megette a világot. Ez Szefett. a nyolcas évigből tök nem látszott. Mogy? A szoftver megette a világot. Ja, igen. Minden, amit, amit van, az a szoftver. Igen, igen. igen. Uh, az... Az, a Raspberry Pi, az már bármi nevét parkbent. A Raspberry Pi, -e. az egy dolog, az egy hackerhez Az egy játék. De amikor a Canon kiad egy objektívet, aminek vannak valamilyen paraméterei, megfrissíti az összes a fönnbelét, hogy az objektívnek a tolzításait automatikusan tisztítsa, nem autodok, hogy javítsa, akkor egészen pontosan, hogy mi vettél? Egy üveget vettél? Nem egy üveget vettél? Igen. ez jó. Na, menjünk egy kicsit tovább. Mi ez? kérdezik kész. Ez alapján, az alapjánban, van véve egy irányváltó kapcsoló. Itt bekötöd a szendályba, és hozzá tudsz férni, élő vagy felvett Steam Steamhez lépül, ha ki kellene lépned a Matrixból. Mire kell ez? Gözön nincs, annyit tudok, hogy volt itt, most készítettem elő egy ilyen adó Így feltűnően az ő érzékrendszerében lesz bejárásom. Itt van ez a dolog. Ez a dolog, ami ma még nincsen. Eh... Ja, okay. eh, nem tudom, hogy sikerült-e most a Halállapja című filmet? Mert még, még mindig nem tudtál erről, erről a, a, a, a, a dologról. Hát, Mászig még mindig nem abszolváltad. Mi? Rákem. Rákem, nekem. Rákem. a magadat is egyet. Majd kivágjuk. A halál ugye a Safe Days a magyar cím, az erről szól alapvetően. A Safe Days-nek a magyar című a halál napja. Igen, fontos. Igen, Valaki pofozza Igen. őket. Igen. Most. Igen. Igen. Egy -e. Egy -e. E -e. És ami egyébként egy dorszám cím, de most nem megyünk bele túlságosan. És azért került oda a Catherine Bigelow-fi -e. címeként. Szerintem a jó film. Egyik ilyen alapfilm. Másfélre, ez egy Bigelow film? Igen. Igen, Bigelow film. Mostanában már nem olyanjuk a Bigelow film. Azóta vonalas amerikai jobber propaganda egyért. Igen, igen, igen. igen. És e, abban láthatjuk ezt, hogy ember által fölvett dolgot a másik ember átérhet. Ez, ez nagyon nincsen még. Ez annyi, hogyha nekik akírja kell, akkor nekem is. Gyakorlatilag. Ez ma részben megvan. Volt valami ilyen film is nemrég, de az is elég igaz, ami meg arról szól, hogy ilyen videójáték van, hogy akkor is egy más által látott dolgot látsz, csak ott még kontrollálni is tudod az embert, és akkor, hogy. Ez böngetés, hogy Igen, igen, volt egy ilyen film, de nem voltak képes megnézni, mert. Még né alá esett az amd n és tehát tényleg, ha valakivel nem kell várnom, pont föl van valamiben, mond sok dolgom. El. Ezt akkor, de, de lehet, lehet, megnézed. Megnézed. Péter, de lehet, lehet. Van, van egy másik oldalon ezt lehet nézni. Az, hogy embereknek a felvett, reál, valós időben játszó dolgát nézzük, az nincsen. Uh -huh. Volt egyszer, uh, Justin TV-nek egy Justin Longnak, Csávú, a Long, Vallára szerzett egy kamerát, és az akkori Vacak fogja önnek folyamatosan streamelt, azt, hogy hová megy. Uh -huh. Talán a WC-be kikapcsolta 5 uh -huh. percekre, de ennyi. A, hát ez a valóság, soha Nagyon szem. menő volt, 2007-ben ez a szerv valóság, már nem lesenged, illetve azóta a videós játékosok streamerik azt, hogy ők játszanak. Igen, Ebből igen. Ebből 50 millió dollár akarnak. Igen. igen. A másik fele viszont, hogy annyi fényképet, annyi videót csinálunk, hogy euh, nagyon felértékű minden, ami nem, nem az a nézőpont, amit megszoktunk. Nem. És az egyik válasza erre az akciókamera. Ne, hát, ne, ne, Ami egy kicsit ez, csak időben el nem tud leállva nézni, mert ne, ne. korlátai vannak a dolognak. A másik persze a selfie-bot, meg a drón. Ne, ne. Na, hát akkor induljunk a helyzetnek. Köszönöm szépen. Na nézzük. Hogy kezdünk? Úgy kezdünk, hogy az egész első oldal alá a húzni <gül> Akkor majd e, Akkor a második mondat. Kéz megint felveszi az eszközt. És arra gondolt, hogy a kávólyok nem így használnak színstínnek, mivel azt alapvetően a húsjátéknek tartják. Mi ez a húsjáték? Van a közeteim. Itt ebben a görkényfél fordításban még úgy, hogy muszfér emberek, buszfér lények játékának tartják. Az, mm. az, Na, ez mű, más mű, az közelebb van. Uh, Mondant technológia, amit Aha. a civil csinál ott És folytatja, hogy tudta ugyanilyen az általa használt elektródák és szimstindek, fityegők és műnyek fejpányjai, alapjaikban azonosak, hogy a kibetér matrix nem más, mint az emberi az ékrendszer drasztikus leegyszerűsítése. Egyrészt tök izgalmas, mert akkor megint kapunk valamit abból, hogy van valami civil felhasználása az egész. A másik pedig, hogy ahhoz, hogy ezt a dolgot felhasználatóvá vagy bejárhatóvá vagy megjárhatóváig tegye, ahhoz le kell egyszerűsíteni. Ha emlészted, matrix van egy ilyen rész, amikor az embereket belövik a hodnoksütővel a mátrixba, és itt pedig ül az operátor aki nézi a perfőképet. Igen, igen, az hihetetlen. Mert a matrix annyira a 3D-s, hogy azt nem lehet csak úgy lerendelni, mert nincs Isten számítógépek Igen, igen, ezért úgy kell, mint a kínai betűket. Igen, ezért a kínai betűk, és aki igazán májár, az látja benne a Igen, a nézi a izét a pornofőbe. Tehát. Az a helyzet, hogy. A legnagyobb varázslásában a film. Most el kell mondanom, hogy a matrix ot én, hogy néztem meg. Amikor az kijött, és mint film kijött, akkor nagyon sok barátom mondta azt, hogy figyelj, kijött egy ilyen cyber-izé film, nézzük meg már együtt. Na így esett, hogy én négyszer az megnéztem moziban. Gondolhatjátok, nézzék meg már nem nagyon a film érdekelt. Igazából megfordultam, és a közönséget néztem közben. És. Ez nagyon az is és meghatározza az életemet ez a tapasztalat, hogy ott a közönséget láttam. Pontosan tudtam, mi történik. A nagy föl, két, két ponton volt nagy. E, e, e, hát ez, ha, ha, ez a nagy fúk élmény a filmben. Mind gondoltok hol? Ez két világos pont volt. Tehát én már második után éreztem, és a negyediknél már csak ezt figyeltem. Nagyon régen láttam. Mit adott ez a film nekünk? Ami, eh, ami a legnagyobb, vagy meg a legkisebb közös többszörös volt abban a közegben, aki megnézte, tehát a volt minden alkalommal. És eh, talán... De nincs ilyen, ha mondani valójában egy filmek egyébként, de ez ez maradt meg a filmből. Ez volt az, ami miatt ez a film húha volt nekik. Lehet, hogy nem emlékeznek el a fősöm. az oktató videóban, vagy egy gyakorló videóban Orpheus bevitte neo és akkor ott először beszélgettek a fehér semmiben, majd utána a lerombolt város közepén a vihar felhők alatt, és közben nézik a tévében a felhőkarcolókat felülről embereket a hídon. Nagyon jó elképzelés, de az emberek nem ennyire banyolultak. Ó oh, tudom... Na, pontosan, pontosan, pontosan lesz. Az a két jelenet, amikor a szenvedés és idő nélkül tanulnak, az egyik a tudok kufúzni. És kéne egy piscop, Másik a helikopter. Másik a helikopter. A a és a és, a és, a és a így a van. Területe Tudod már vezetni? Már igen. Így. Már a igen. Az mert az igen. Már, már igen. Még Már igen. Tehát, hogy egy kicsit gyorsabban csináltam. Na, mind a két alkalommal az egész közösség, Tehát igazából ezt várják, hogy a tanulás rettenetes dolog, tehát... Olyan nincs, hogy valaki megtanulja a Japánul ma este. Sok őrült miért van meg. Van meg van őrült az miért szer... Miért van <laughs> ja, igen, igen. igen. Van a És a... E, e, ők ebből a filmből teljesen de milyen foglalkozások voltak, és milyen-milyen voltak cyberpunk teóriában, ezt vették le. Vagy ilyet lehet, talán egyszer, valahogy. A kung fu az egy olyan dolog, amit szerintem nagyon néz megtanulni. És azt csak megiszolja minden sőt. Hustle-t néztél-e valahol? De. Uh, Aztom hogy... mind, mind a hat darab britszínész játszik benne az összes korabeli britszorozókban. Aha. Uh -huh. Szélhámosokról szól, uh -huh. és nagy az első részben elmondják, mondják Te teljesen a lényegét, amikor azt csináltak hat életet. ott uh -huh. Tanítja a fiatal Szélhámos, az elegy Szélhámos, elmondja az, hogy két nagyon fontos szabály van, az egyik, hogy egy köcsöt sem nem lehet megcsalni, uh -huh. a másik pedig, hogy Keres egy olyan embert, aki semmiért szeretne valamit kapni, és cserébe adsz neki valamit, semmi. Eget, eget, Pont. Ez, <gül> ez, ez nagyon ez helyes. Ez örökre. Ez egy nagyon helyes meglátás. Én ezt hosszú tudnám hasonlítani? én először láttam a Hostinussal készült uh, filmet. Rétegfilm, igen. <gül> igen. Rétegfilm, persze, de nekem az volt a legmeghatározóbb élmény, amikor a én milyen kormányhivatalnok oda megy a billentyűzethez, csinál egy ilyet, és, és az a szétugrott. Igen, sok kicsi ujja. Sok kicsi és ujja. Az és az a a a gépelt. Így képelt, úgy jól is néz. Igen, igen. A is kicsi a kis operátorkódon. Egy ok miatt érdekes egyébként, hogy hogy választod arra, hogy minden számoszínű más, hogy mostál ezt a kérdést, hogy az emberre alakított világban, hogy lehet androidokat, robotokat, bármilyen gépek üzemeltetni. és ha ezt elcsöröd, akkor arra tudatú adagurul a falhoz, elcsúszik egy panel, és ott van egy szuper csatlakozó, ami megkülönböző egy 12 voltos töltőtől, de a világot lehet rajta ezért állni. Igen, A másik az, amikor fogad a véres verziót, és a... Hát, hogy kéne egy olyan android, ami olyan magas, mint egy ember, tud olyan irányokban erőt kifejteni. És akkor építesz én botlatzó szarokat, amiket, amik most vannak, és problémaként éled meg az egészet. Ilyen, bocsánat, még egy akkorság. A másik az utóbbi idő filmeiben, a Avengers című filmben, amikor pókai karaktere, 200 méterre a vezérőpultot belelő egy USB csatlakozót a kompjúterbe, ami feltölt egy vírus. ez csodálatos volt. <gül> Szerencsére nem láttam. Mindenesetre megosztottam a csoportba majd fél évvel ezelőtt egy robotválogatást Erre emlékeztek? Nem. Volt közte egy egészen fantasztikus robot, ha már itt tartunk. A, a praktikumnak és a, a célnak a tökéletes... Egy, egybeöntés, egybeformája, ez pedig egy svájci tehenészrobot. Ez teljesen kiváltja az ember szükségességét egy tehenészetben, megfejti a tehenet, gondoskodik a tehén jólétéről, és irányítja őket, tehát ki és beengedi. Egyetlen változtatást kellett tenni, ki kellett szélesíteni a karámok közötti részt, és ez a robot, ez akkora a egy kicsit nagyobb, mint egy tehén, és ilyen mikacsoki formára van festve, de tehenek ne meg tőle. De alapvetően ez a tehém, bocsánat, nem tehém, robot, ez mindent képesen látni, ami amúgy ott embernek szüksége van. <gül> Mert ez egy felhasználás. Igen. A darpa a most zajló nagy robot van az a nehézség, hogy olyan cuccot kéne kifejleszteni, ami fogja a jippet, beszáll, nem fukushima nem lemegy a létre és elzárja a csapot kézzel. Nem csoda, hogy nem idő dollára fölnek bele, és mindig nem, nem zárja a csapot. De. Ha itt is, és nem megy tönkre a sugárzásban. Az az összes memória, amit mondok. Ovat, hogy rakt belőle három évben, azt szott. már több kidolgoztuk ezekkel a műszondákkal. Vagy ellátod elég csokoládéimmal? Hát de kérdés az, hogy a mekkora sugárzásat leltál. Szivárgó részeket, hogy a fönn? Ja, igen. Ki jön, nem a probezzom a szivárgó részeket. Ki jön, nem tudom neki. Memória. Még a is. flesselistát a sugárzással azokat bírja. Magát a címcsümet viszont a testi inputok felesleges megsokszorodásának tekintette. A kereskedelmi változatokat rendszeresen, természetesen megszülték, így ha Telly isemnek az egyik epizódban például fájt a feje, a nézőké nem, kez nem kezdett el sajogni. Ez olyan érdekes. Viszont jó, mert megint csak van, van egy világ. Igen, hát a, a szakban operált az Atamában is ők ki. Igen, e -hát. igen. E -hát. E -hát, ez az, amit kisogos edül, BT a BTL-nek e -hát. Lettek a nap? Igen, feltördenál. Igen, Igen. Igen. Mielőtt a következő, nekem sokára van. Ezt a területet mindenféle fordulék van azért. Várj, a vizetővize nekem a következő? Vizetővize. Akkor tényleg az, hogy alatt van. <laughs> Illetve szabad monomereket azért. Hát persze a perc, szabad monomereket. Váratlan ázzökenés az idegen testből, hogy bekapcsolta a kapcsolatot. A hag hang és színhulámzás most el, Molly zsúfolt utcán haladt, leárazott a kinten a bodék, és műanyag táblákkal a filztól a felfirkált árak mellett. Hát ez Amerikában mai napig így van. Viszont pont ilyen 80 nyolcas évek Japánia került elő a csoportban is Igen. egy, egy az amikor Japán nem volt mit csúk technológia, Igen. hanem, hanem, uh, hanem utcjárások árultak hívítni a boomboxot. Én... Én... hangszor a zenében tökéletes kakofóniájában, helyen az elég épzenői helyzet. Vizelet bűze, vesző, szabad monaberek vesző, parfüm és sülők hír húspakát szaga. Ezt még kezd de miért de milyen zseniális? Legalább tudjuk, hogy víz, víz van, ez is háttér. Mik azok a szabadbolomerek? Fogalmam sincsen. Azt sem tudom, Édes új használják később majd a petaminkunk semben. Igen, ez tulajdonképpen egy ózolszab, nem? Nem, amikor kimondod a kínai tüccsost, és ez a nagyon jelentős... édes kis műanyagszab. Édes nem. kis igen, de ennyiért kell tudnunk. Az hogy legtöbb regényében előbukkan ez, és, és mindig megértik a kíkek, hogy ilyen nincsen. Igen, igen, baj. Egész a biztos, biztosan ezt a szagot érzem, amikor bármilyen új dobozt kibontok. Igen, igen, Kész néhány ébütt másodpercig, kétségbe esettek, kétségbe esve küszködött, majd iránythatja a nőtestét. Na, hát igen. Én, amikor belekerülsz valaki más testébe. Nekem, nekem egy ilyen élményem van. Az is eléggé zárójeles. Valamikor 10 tíz évvel ezelőtt a mennyi nem férje, aki őrületes e, kamera és egyéb őrült, ilyen megjelentés őrült, az vette egy szöveget, Akkor half egy 1 volt, és egy Half-Life játszottam. Egy kicsit ezzel a szöveggel, és nem tudtam nem mozgatni a fejemet és a testemet, amikor mozgatta a egér. Meg lehet szokni, kell hozzá pár perc, de valószínűleg ez történik vele. Oculus lifter együket ugye én mozogsz Ö, viszont akkor az azt feltételezik, hogy itt kéz, Időtlen idők óta nem lőd be egyetlen sims se, és nem is használja, és nincs hozzá szokva. Egyetlen nem lőd be egy Sims-Timese. Körülbelül annyiszor néz a tévét, mint. Tehát, körülbelül annyiszor Sims-Timese, mint amennyiszor én tévét nézek. Mert ugye az egy olyan média, ami nem nekem van címezem. Akkor miért használja? Neki ugyanez a helyzet. neki de van címezem? Ez volt az hogy korábban hacker volt, felvették őt, és. Igen, én megértettem, te előbb a médiával foglalkoztam, és most a TV, tehát teljesen természetesen tudom. Hogy nem, az egyik, nem az én dolgom. Nem tudom, hogy Igen, ezt mondani. Egyszerűen olyan nyelven írják a programot, ami nem nekem szokott. Azt ennyi. Nekem két mondatot leje van a következő, mondja egyébként. Molly Balátom az -e ének alsó szélén két alfa alfanumerikus igyek mutatták az időt, csak parádé gondolt a kéz. Ez egyrészt a legtúltaltam mondatok más Másrészt pedig az a Megint a klasszikus 8-as évek esztétika. hogyha be volt állítva a videón az óra, nem pedig a nulla 0- és a Nulla nulla folyamatosan. De ezek ugyanazok a számok. Úristen rá emlékszem. A, el, a következő lehet, Igen. A másik pedig. néhány évvel ezelőtti film Justin Timberlake lopott idő, Aha. és ott volt, ott volt az emberek, nagyon rossz film, Igen. ott volt az embereknek az alkarjába ültetett óra, hogy az életüket és a vagyonokat jelentett egyszerre. Úristen. Ott is az volt először, hogy nézzük egy nagyon kedves barátnémmal. Először mutatják nagy totálban az órát, kéken villog, és az első gondolatunk az volt, és hangosan ki is mondta, hogy más színben nincs. A klasszikus anegdotát ezt ismered egyébként, hogy lett a, a Mace nem piros és nem ja, kék színű fénykölje, melynek színű. Samuel Jackson megkérdezte, hogy milyen színű fényköl volt és visszakérdez, hogy miért lehet, és ezt addig senki nem tudta. Óvatlanul azt mondták, hogy A akkor mi lehet? <gül> <gül> a, de most csinál egy nagyon érdekes dolog, de ez benne van a technológiában. E, valamikor a rendszerváltás környékén e, nagy, nagyapám, aki egy elég kemény ember volt, egy Blahopunkt videófelvő készülékre tetszett. Majdnem nem tudom, mit kellett mihez összekötni, és kicsinálta meg azt neki, de össze lett kötve vala, És ő a nőt fel tévére. Na, ez most hosszú lesz, elvézést, úgyis ilyen kevesen vagyok, hogy most több a lesz. A dónapám azt csinálta, egy tulajdonképpen eddig, egy tulajdonképpen Baker Movement egyik üzőjének mondhatnák ma, a telkén szinte mindent maga össze. Emlékszem, hogy a, a Sufli, ahol egyébként az én játékaim is voltak, az konkrétan a lindagybama volt előállítva, csak oldalt volt vágva rajta egy ajtó és a főajtó meg volt zárva, de elfélt bele kapok azt a mindent. És a nagyfater az magához a tárgyhoz nem annyira nyúlt, tehát a, a csodához, a fölvevőhöz. Annyit tett, nem tudom pontosan, hogy hogy a gombokat újra címkézte, úgyhogy guminapokat vágott, és fekete sziketelőszorokkal felé ragasztotta, hogy ilyen figymaszerűen ráhalóktak, és azokat nyomkodtak, Úgyhogy egyetlen jel sem volt rajta, nem tudom miért csináltad, de ez a nagyfater volt. És, de, de, de ez csak a kezdet. E, egyébként, ha kell, fényképes bizonyítékot is tudok adni arról, hogy most fog következni. Nagyfaternek volt egy, mit tudom én, 350-400 darabos kazetta gyűjtömény, Mindegyiket eltávolította az eredeti tokot, és eltávolította az eredeti jelzéseket minden kazettának. Nem tudom mikor volt a ideje, de volt rá. Mindeniknek faragott egy saját tokot, úgy, hogy az éppen aktuális füles lányokból csinált, előről, hátulról, tehát egy ilyen ugye, hat oldalból négyet megcsinált, új tokot neki, meg, megcímkézte, és felvezette egy füzetbe, hogy melyik film hánynál kezdődik a számláló. Itt a számláló. Tehát a Vuk című film, vagy a macskafogó, az a délidő nemű kozettának, ami a 124-es volt a sorban, és a 88-as volt rajta, annak a 1002-énél kezdődött. Ő az, kellett tekedni az 1002-höz, és akkor indult. A nagyfotának még egy specialitása volt, viszonylag egyszerű ember volt. A film akkor kezdődött, amikor kiírták a címét. És akkor ért véget, amikor kiírták, a The Most ezért rengeteg olyan film van, nem tudtam, hogy van az elején valami. Tehát például, a, tehát például a konspirátorok közelednek valahova, ott kivégzik az elnököt, már kírják, hogy az elnök gyilkosai. Hát én van hogy csak azt hitték, hogy elnök És soha volt előtte. És én 20 tudtam meg, hogy. azt, tudtam meg, hogy van például egy amerikai szokás, ez a stáblista után, és van még egy végpölyt. Na hát ez a le nem erről észre, és így jár. Semmiféle automatizmus nem volt rendszerbe. Tehát itt úgy képzeljétek el, hogy éppen volt földiadás. adás. Na most a dologhoz hozzátartozik, hogy ezeket jelenleg lehet kapni a, a pecsapiácon, ezeket a filmeket. Azt csinálták, hogy mint mindenki, nagyfotelék is kidobálták ezeket. Nagyfotelnek még megvan, de ő már nem Kidoválták, Kidobálták, ezeket a filmeket. Ott összeszedik a erre szakosodott emberek. Erről egy külön téma lehet, egyébként, hogy hogy szakosodnak -e erre és elviszik ide a piacra, ahol valószínűleg 20 forintért nél megveszik darabját. Ezt 100-ért adják tovább, de senki nem nézi meg, mivel rajta. Hát ha az van ráírva, hogy Alan Deron a zsarú 2700-nál, akkor ezt 100 forintért nél egy tényleg végtelen hosszú asztalon van kirakva, ABC-s van rendben, cím szerint. És az a zsarúnál kell keresni. És oda mész, és van 4 darab zsarú, különböző, van, tehát, valaki tudjátok ebben a bolti címkézővel ragasztotta rá, valaki kézzel ráírta, valaki meg eredett kazettát vett, amit nyárnak a zsalú van rajta. De, és ott, ottán előtted a négy zsalú, és előtted, hogy szádszerintén megveszel egyet, és csak rajta van a zsalú, valamilyen logóval, valamilyen gyermel, hogy megveszel minden négyet, csak ahol nem visszoksa mész. És csak négy szádszerint volt a fél. <tos> <tos> A valami csodálatos technológia ez azt szerinte. És miért emberi. Van ennek a másik fel egyébként. Pont így ezen a piacon, hogy másik sarokban történik. Azt jelenti, mikor jön a release, azt biztos láttam már. Igen, igen. Egy ember egy cipőt odasétál oda a árushoz. Cipős dobozból, színes tintesugaros nyomstóval készült, végkony műanyagtólba beszerelt DVD-ket borít ki az asztalra, és ott friss lakatalógus. Igen, igen. Ez a aliriz. Ilyet láttatok élőben? én őben? Én őben nem, de ez nem a rövetkezményt is az előzmény. Igen. Én nem e Elképesztően jó. És ugye minden megvan neki. A David írós kalóztat is a mai létezik. Igen. igen, igen. Világ egy egyik emberek, akik nem félnek hozzá letöltés, ez valami a formában. ők isbe vannak a piacra járó emberekkel, egyébként, ezért ez a műfaj, ez meg tudni. élni. Egyébként valamilyen módon teljesen más dolgok is beszíválnak erre a piacra. Becsenek az működés sosem fejtettem meg teljesen. De szombaton, szombaton, szombaton, szombaton. A... Nem, volt ez a szép műkörőheg kiállításának vettem meg viszonylag olcsónak. E ne elmondom neked, hogy történik ez. Erre is rá kell térnünk. Tavaly volt lomtanítás nálunk. Eddig is mindig volt lomtanítás. Nem különösebben új élmény. Tavaly viszont már új volt. Azzal kezdődött, hogy megjelentek a hanomisok, de legalább egy-másfél nappal az a lett. És megálltak az út szérén. Vajon miért? Nézzük, hol lesznek a kupacok? Még az sem. Kupacok lesznek valahol. Területet foglalnak. Oda is, most már területi felelősök vannak. Senki nem viss A területi felelős kiválaszt, azt, családra függően, egy megfelelő szakaszt. Ezt a szakaszt, ő fogja. Ha szerencsére van, lesz ott kupac. Ha nincs szerencsével nem lesz kupac. Ha nincs szerencsére van, több kupat is lesz. Ekkor, Lépünk mi? Kirakjuk a tárgyakat. most már hivatalos egyáltalán nem az a vég. Nem, nem érdekes, a hivatal pont nincs ott, amikor ez történik. Igen. Nem genvben vagyunk ugye a Kelly hősei. Mm. És a következő lépés az az, hogy mi kihozzuk, és ők szétválogatják. Nem viszik haza a fémet, ott alszanak vele egy hajnalban kezdenek, éjszaka fejezik be, szétválogatják. Például nem örültek annak, hogy úgy döntöttem, hogy megszabadulok 250 könyvemtől és az értéktelenleg gondolt könyveket, Katát válogattam még egyszer, de utána eh, kivittem nagyjából 180-at és letettem. Köztük volt jó pár könyv, akár lehetett a Brolyhá Katalógus is, vagy valage, Attól függ melyik oldalról mondjuk de pont nem volt benne, de akár lehetett volna. Na, Na, ekkora nézgalmas rész. Nagyon szépen megköszönik, csoportosítják, és jön majd a könyves. A könyves az egy intézmény. Egy Warburg vagy egy Merci, ami megy körbe, és könyvet vesz darabra. Neki leadják a könyveket, ott helyben kivizeti, ha beteszik a pénzt a zsebbe, és várják a fémest, meg a keretest, meg a műanyagost, meg a mit a tévést. Gyakorlatilag ők csoportosították azt, amit meg kivisztünk, és amit lehet, ott helyben egy mozgó piacon értékes tettek. Ha ennek vége, fogják a pénztárcát, felszállnak a biztos haza mennek. Semmit nem visztek el. Aminek megvan az előnye persze, hogy amíg meg nem jönnek ezek az emberek, addig bárunk meg lehet vásárolni. Igen, pontosan. Nem, nem fogod ingyen elvinni Igen, pontosan. az isztori az eltűvé. még mindig Igen. meg lehet szerezni, olcsón, viszünk, egy-két éves történet, az egyetemtéren volt, domtanításos a környéken, és ott volt konténerben, mert <gül> Akkor oda nézek, megnézem, mi van ott, és egyből előkerült egy ö, olajozott mosolyú és olajozott hajú fiatalember, aki mondta, hogy mivel segít, mondtam, könyveket szerettem hogy megnézzük. Persze, persze nézze bármelyiket, 200 forintért, bármelyiket elviheti. Igen. Igen, Igen, Igen, ez történt. Igen, Igen, és, és valószínűleg ez a könyv, amit mondtál, így kerülhetett arra a pontra. E, igen, igen tehát, Ők megnéztek minden könyvet, amit kivittem, mind a 180-at. Mm. És találtak köztük néhány kiállított katalógust, és elkezdtek panaszkodni, hogy e, e, mester, ezt már miért dobjakért, ezek olyan szépek. És e, miért gondolja a szépnek? Ezt én legalább 300-at lehet kérni. <gül> de, de, de. <gül> ha megközel a bontványítás fótfélet, nézd, és ilyet már, hogy Ádámnak sem szeretett, de hát hozzánk kerül az egyik. <gül> <gül> Viszont menjünk tovább. Valószínűleg annyit lehet tanulni minden esetben. Igen, igen. Egyszerűen annyira jó a következő mondat, másrészt meg sosem jutunk el a sciencenet igen. igen. Nem is cél. Talán... A <laughs> német nem a cél. direkt. A cél a, a, a, a, a Szovjetunió ráforulása ugye. Ilyetik célja győződöm. A nő testbeszédő megtévesztő, megtévesztő volt, a stílusa idegen. Állandóan másokkal másokabból összeüttködés határán mozgott, de az emberek kitértek az útjából, oldalt léptek, helyet adtak neki. Ez a moli agresszíva vonul. Igen, mindenki a... kitér előle. Van az agresszív járás. Vannak a közeltekétes leírása. Aha. Aki itt van az a nagyon vicces jelentve. A nő egyik kezét a Jackie alá húztatta, úgy nyilván körbe szirögatta a meleg sejen baladra ettől az egyik melbimbóját. Olyan régen volt, mert Igen. Az érzéstől a félszerek, elrakadt a nélegzete. Boli elnevette magát a kapcsolat, azonban egy volt. Kéz nem tudott válaszolni. Azt kimondja, hogy ki mondja? most vagy, kieszebb, vagy... Meg tudod, hogy vagy megtudod milyen szűk az a... Az a Finn a... mondta még az előző félzete. igen, Igen. Igen. Igen. igen. igen. igen. Uh, és akkor csétálunk végig egyébként a városon, uh, és a várossal párhuzamosan a hozzákezhető kibertéren. Régül, régül. Pont ezek a váltás nagyon A nem nem. Uh, A New York közkönyvtár falához takszok primitív jég, mellett látsziklik el kéz, ami hát... Na, egy opak rendszer. Igen, igen, igen. Nevezzük nem én a gyereket. Számolva a potenciális ablakokat. Igen. Utána vannak gyanús szoftverszalonok, igen, a nő útja a memorén szegélyezző gyanúszó B-szoftvert szalonok. <gül> B-szoftvert szalonok. <gül> B-szoftvert szalonok. Mint a GK-ban bemész egy ilyen porcívóját? B-szoftvert szalad, hihetetlen. Ez azt jelenti, hogy a szoftverek, mint mondtuk, fizikailag egy helyen vannak csak. Nem elvihető. Kell-e vírussal? Szerintem mér. csak triálokat lehet ott venni. Igen, Igen. szerintem pont az, hogy előfizetés szoftverre. Előfizetsz egy hónapig az adott szoftverre. És Há, utána viszont nem is hisze kell ho Bérverő legényeket. Illetve itt jó, oda, oda bent némaság és mozdulatlanságban uralkodott. A központi hal körül főkék sorakoztak. Az ügyférkről fiatalokba látt, de járjuk alig múlt tizenéves. mögött beütetett karbonaizat látszott, de morirájuk sem hederített. Én ezt a balfrut mögöttet... Eh, eh, kele, eh, húztam elá. Mi az a karbonalizat folyam? A datajack tulajdonképpen, későbbi USB USB bolo, de a data jack későbbi USB-ból a datajack. Nevezem a gyereket USB. Igen. Tulajdonképpen USB csak akkor még jackben gondolkoztak. Hmm. Igen. Egyébként valahol célszerű. Nekem. Mert hogy a, a jack az azért tökéletes, mert egyféleképpen lehet bedugni, amíg nem hordod hosszan a zsebedben, az eszközté, és nem lesz te a jack hmm. szokalabb. Mekkora igazságot mondtál. Minden alkalommal amikor USB-t dugok be, akkor 50%-kal van, egy fáj, próbálok. Nem, 90%-kal. 90% igaz, 90% igaz. Az akkor is mond az egyik oda, hogy nagy pillanat, vagy itt van. Az, az általában az esetben döntött, hogy 90%-kal, amit te mondod, egy olyan állapotban van, amelyben semmilyen módon mire derögödik. De akkor már így nem de akkor az úgy megint nem Visszafordítod, megy bele, és beledek? <gül> Igen, mert ez pozíció. A mágia az, a... és valószínűleg ott csinálják, <gül> hogy meg kell néznem, hogy melyik a teteje aja, meg kell néznem a csatlakozót, és akkor tudnak csak beledek. Mert ez a standard USB jel, ez általában a csatlakozóba. Általában az. Ne felejtsük el az örökölcsösséget, hogy miért van az, hogy egy cipőfűző mindig kikötődik, ellenben a fülhallgatónak a a kábele pedig mindig összepokozódik a zsebedben. Miért nem cseréljük fel a kettő alapanyagát? Igen, Hát végül szerintem lehet főhallgatók használni egy is. Igen. igen, csak elég űrpank. Igen. Videl esetre... E, e, Emlékeim szerint a legutóbbi 3 USB-be dugásti próbálkozásom mind feljele felkezdődött. Egy tudatosan nem használható technológia. Tudatlan nem használható. Igen, igen. Ugyanakkor a teljes modern világot az USB teljesítette meg. Ha, ha emlékszel arra, hogy milyen volt Interacta, akkor az ahhoz, hogy valami egyetlen működés a Jaj, nem, ahhoz képest egy csoda. Igen. Nem, Majd mesélni a gyerekeinek. A főkék frontját alkotok, pultokat, százával kellették rókat a Microsoft forgácsok. Ez milyen is lehet? Ahol a szoftvervágnak a fúlika, itt Térte fejabban a sarokból Nyalogott cipróból Vajon innen jött a cég nélkül, engem ennyi Nem, nem, De visszak te Akkor már meg volt végen a cég, tudod Nem hívta a De Igen, de nem is reklám A Microsoft-ot itt azért használja Bár a szoftvernek a mikrofon Értem én, értem én De olyan szép reklám, olyan szép történet lett volna belőle Városi legend, tudom én Igen, hát Szerintem Egy-egy surkód kóddal hát olyanok burók közé Csomagod szörvéktárs, színes, szilíciúk szeretettek. Mik lehetnek ezek? Ezek megint a több alakú usb tehát Igen. a szoftjának formája De van. Úristen, úgyből letörőd azt, amit jelni Mint az NES-be -e. való kartridzs, tehát ezek a kis... Ezek van 2000... e a részek, amik nem kenek neked. 2003-ban jártam az Egyesült Államokban egy hosszabb időre. 5 vagy 6-7, nem emlékszem pontosan. És elfelejtettünk Vinny kártyaolvasót a fényképezőgépehez. Az univerzális kártyaolvosot vettünk, ez a mai napig megvan, tízféle kártyát olvas. De ez körülbelül ez a világ. Vagy tíz különböző bemenet van. Ez azóta már nem létezik. Tehát aztán van a SD kártya, amit olvas a gép, de mindenféle őrültségeket már nem. Bemeletik csinálni tízféle. Igen. Ez inkább a reklám pendrive. Igen. És igen. Akkor van Kólászaboz alakult, kombajn alakult, Angry Birds-as, Angry Birds alakult, Howard Simpson, stb. Mindenakul. Ilyen szép lenne ránéző, és már nem tudja, mi van rajta. Mit tudom én a... Ilyen csísek ugró, a szarvalkalakul az a Skyrim, és akkor... Egyébként milyen jó az lesz lenne, hogyha USB-n lenne a képernyő, és te látni, mi van rajta, de ilyen dizájnban. Hát ezen van a Skyrim. És akkor ott a kis... Ilyen. Még... Az vicces, hogy CD-ket még írtam ki és betettem USB-ből Miért nem csinál még. Miért tenném? Sokkal gyorsabban bátán el az egész a Én, Hát meg az, az igazság, hogy akkora tárhelyek vannak, hogy most mondod, hogy igen, ráírom, hogy azon van a Skyrim, de amikor arról igen, beszélünk, hogy, hogy, hogy potom pénzek érvezek 20-30 gigás pendrive-okat, akkor, akkor azon nem csak a Skyrim lesz, hanem rajta lesz még, mit tudom én, a család videó, videó, meg... Nekem tudod, mi ilyen? A GOG, meg a Steam. Ugyanis az volt, hogy furcoltam magammal a kedvenc uh, játékaimat gépről a gépre. Nem teszem többet. mentésekkel vagyok így egyébként. Az Na, az gépben, van az egy, és van egy laptop. Van egy drive-vizé, drive ott vannak a mentések. De valószínűleg nem fog fogtatni. És rendszeresen, hogyha hazamegyek és megyek a laptoppal, akkor rendszeresen a művelet elindulás előtt, hogy a játékmentésemet, amivel játszani fogok a hétvégén, azokat a játékmentéseket azt egy külön emlék fenntart, vagy papába felvásolom. Én minden Én ezt nagyon kimaxoltam, úgyis átírtam a játékok mentési pászát egy drive-pontra. Bárhol kényes ugye oda a hív. Baldur és akkor az mint el elértünk oda, csak vissza sétarni, ja. a sétérő szöveghez. Egy több még pedig az, hogy, hogy a neurománcban, bár az egyik legfontosabb dolog, hogy a Isten vettek kibertél, gyakorlatilag nem hálózat jellegű. Hát, minden, ami a hálózatból következett a mi életünkben, az ebben nincsen benne. Igen, igen. Egy teritoriális hálózat van, egyébként. olyan, olyan nincsen, hogy kéz... Ott is kis atlantai után de, de. és megnézi, hogy mi van Csiva Nem, Emlékszel a... Oda Emlékszel a... El kell jóba, a rio, a rio az agyát. A Johnny monikban van egy olyan jelenet, amikor uh, rájön vadásznak, rá és elmegy beszélni egy uh, figurával. Pedig a Johnny, Johnny Mnemonic, de film? Johnny egy 95-es jó rossz film, tehát még csak nem is annyi régi, mint ez a könyv. Tárcsáz, létrehoznak egy videókapcsolat, össze vannak kötve, oda kell menni, hogy illuzinat elmenjen valós időben. Egyébként. Egyébként. Egyébként. Egyébként. mindenki Egyébként. Ádám, kérsz egyet vagy valamit? Jól vagyok, köszönöm. itt csak olyan, hogy ha én értem, mert ugye nem értek semmit, de most azon, hogy egy férfi nem az, hogy irányítja egy nőtesten, Eltéli, igen, a igen. igen Mintha egy kamera lenne a fejében. nem tud irányítani egyáltalán. Ebből később sok gond lesz, mert kéne neki szólnia, de nem tud hogyan szólni. el szólja. A egy későbbi pontján. Csak, csak látja, amit a nő. És csak ilyen van, hogy a férfi tud belemászni. Igen, igen, igen, igen. Jó, no, hát igen. annyira nem is szájban. De... Igen. A, az a helyzet, hogy... Előbb az be... az... Igen, ez nem baj. Ez nem baj, ha kimondjuk. Tulajdonképpen van egy új kosztőn, új helyszín, de... Igen. Igen. Ez, mint a Igen. Igen. De hogy érdekes, hogy föl sem elújtott férfit nő a könyvben. Tehát az nem volt eléggé szexi, vagy nem volt eléggé érdekes egy ilyen olvasóra. Mint én. Ugyanakkor forrású mennyiségű úgynevezett hősre játszik a. Igen. igen, igen. De Standard science Fiction az képest már az is valami. És akkor mentegetem is van. Hogy egyáltalán Tulajdonképpen aktív, döntések és cselekvések a képes női hősre. Igen, igen. Hm? Ebben tényleg nagyon érdekes. Akkor, amikor ez a film megjelent, még nem volt ez ennyire gyakori, Azóta többek között a molly ennek a hősnek a mintájára, Tettek bele nagyon sok ilyen típusú hősnőt, csak ő is egy nagyon problémás. Valaki? Kérdés? Hogy a, akkor... Arra nincs? Van valami interjú, nyilatkozat, bármi tanulmány, hogy Molly karaktere mennyire itt lett, végül, a a végre Tamács itt van? Nem, Nem de... Hogy az, hogy van benne valami. Hát elég sok. Meg a ruhája, a mozgása... Mert, mert a másik, még egyszerbe jutna ilyen téren, az ő uh, repli karaktere az de az... még egy másik világ, Nekem egyik sem igazán jó, mert Molly egy kemény csaj, aki kifejezetten eljátszik arra, hogy ő egyértelműen veszélyes. Ez a, hogy hívják, a Johnny Monique Moliában sincs benne, de le tudottam Moliak hívják. Moliak igen, a Trinity-ben sincs benne, és a harmadikből sem, amit most mondtunk. Mit tudja, hogy bekeverik az anyasságok, csak a teljesen csak az egészet. Ilyen karakter, most nem jut eszembe, talán esetleg a Tarantino-nak a a Bill-jéből a bél. Igen, a Menesson. Talán ilyen, de az a Menesson sokkal jó ündulatunk fejű, mint ez a Molly, bármikor is volt. Igazából a többi védélyekos a Talantino filmben, nekem, mint a Moli. Meg az egy történet. Igen. Itt igen. meg egy, uh, egy Zsoldason van. Igen. igen, igen. Na, nézzük tovább. Neked van itt még valami? Hát nekem Ö... csak annyi, van valami a Panther modellek számára. A, a, a, sokkal lejobb a Larry Vörök sportinge. sporting Na, akkor legyen. De az Oké. megint az, hogy, uh, hogy előkerülnek a pen drive nem beszéltük egyszer. Mm. Mm. Jó. Uh, és azzal légy véget ez a beszélgetés, hogy Molnának lovasa van jelent, tehát te két legyenek, ez nem tetszik. Uhum. -huh. Észtelik ezt a kapcsolatot. Aha. Uh a -huh. lovasa. Degebb, degebb. Tehát, mint ami később ugye a növetkező regényekben lesz. Igen, degebb. A szóknincs itt is előkerül. Igen, A loák meg egyetek. Akkor most, most egy nagyon érdekes dolog fog történni ebben a, ebben a könyvben. Elővesznek-e egy, egy Wikipedia-t gyakorlatilag? Galassz, mit tudom? Nem, nem. A galaxis vitik csalás. Igen. Hűnnyit Minden olyan sok mindegy a klasszikus science ami nem akkor, mint a dűne, de azért elég a csalás. A dűne miért csalás, miért az? Az katolikus biblia. A dűne azért csalás, mert azt állítja, hogy van valami kép a világról, hogy azonban nincsen. Igen. Igen. egy... Vocs, ez által vallás. Tehát... Nem, a e vallás után az... A vallás, csak van egy konzisztens világképe. Lehet, hogy nem ért konzisztens. szervezet, de önmagában Megvannak a szabály, meg megvannak a tagújai, megvannak a rítusai. Teremtés és vég. Teremtés és vég. Ne. Hogyan értünk ki. Nézzük ezt a... Ehhez képest a Dünének a, a, a minden valahatsz eszemig szertünk egy ilyen uh, Will It és <gél> <műszergépben, gél> és rámítottuk bolygóra, az... Na nézzük ezt a, a, nézzük ezt a részt, a Dünére majd később. Lesz még itt lehetőség szerintem. A név ismeretlen volt számára, hogy ez a Panther Modernnek. Valami új, valami, ami azóta jött be, hogy elment Csibába. Hú, de régen volt az, gyerekek! <gül> Két éve volt Csibában, Két éve volt szóval Csibában, igen. pontosan. Tehát ez egy divat. A következő, az egy csodálatosan mond A sprófil taljai közt fénysebességgel hódító hóboltak söpörtek keresztül. Mm. Egyetlen éjszak egész szubkültődek születtek, köztán pár hónapi virágzás után nyomtam le eltűnjenek. Ezt igazából... A méheknek. Dévidetten borónak a, a hangzása. Igen, igen, igen, igen, igen, így van. Pontosan. De egy még tökéletesen meg van a cívet mind. Cívet, mind. Igen. Igen. De a magyar hangzival, igen. Tökéletesen meg van a méhekkel. Igen, pontosabban. De még az is, az a, mémet... a... kultúrával is megvan. A méhek. Jaj, de nem messzire megkezel, ne egyet csak egyet. A méhek sokkal tartósabbak, sokkal sekélyebbek is persze, mint a Pantermolyan, a Cákoporszal, meg minden, ami majd jön a következő hónapban. De tartósabbak. Mi megnézzük, hogy gyenge a ott van a visszatérések, reménye bármikor. A, a, a, a fél uh, JP-jé, vagy az összes többi. Uh -huh. Már legalább 8 éve unjuk őket. Hmm. Az Isten nem akar kihalni. Azért vannak rá kiseletek. Ezekkel A még nálunk is van, addig az is lesz. Viszont olyan pillanatok alatt jelennek meg, és terjednek szét a világon, hát. egy-két egy utána. a, az egy az a ném, ném, hogy bármire válasz egy pillanat alatt. Van egy jelenség. Van az a ez quickly. egy név. A másik felemek, hogy hogy uh, itt teljes szubkultúrákkal beszél, mémetlen egy képest én sematikus egypoén Sematikus egypoént, és tudod miért? Mert nem, tehát nem eh, kívánja azt, hogy elköteleződjenek emberek felé legalább szubkultúráj szinten. A szubkultúra az egy olyan identitás szeret, ami mellett elköteleződ magad. Tehát ha te, például kitalálod, hogy a radiotív eh, maskákban hívő szubkultúrának leszel a része, <gül> <De> két hétig, <gül> jön, nem véletlenül mondtam Majd, akkor te azt teljes lendülettel csinálod és utána két hét múlva nagyon nehéz átállni, pedig valamire itt szerint át kell állni. Tudom, az egyetlen, ami erre hasonlít, csak az általános lehetőség nincs, sokkal régebben nyögjük a terhét, az a csenk kultúra. A 4 és kis barátait a kollektív én előző pozíciók és következmények nélküli itt vagyunk az internetes jeleninkből uh -huh. De aznak hosszabb Tudom, az hosszabb életű lesz. Egyesek médiafogyasztását tekintik, ami az elég is bőtt tudunk. Ez mindenképpen médiafogyasztás, csak. A média, média tartományról. a a média tartalomról tekintik. Még tartalom is, még a... tartalom is, az, az csak furcsa. Egy másik kultúra tartalma. Úgy kell, azt kell megértened ebben. Más program ami jelen van itt. Igen. Más nyelven és nincs ben És nincs bennem mindaz a kulturális tartalom, ami a te fejedben egyébként bennem van, a másik termére játszanak. Igen, igen, ugyanazon szerveren játszanak. Ugyanaz a szerveren játszanak. Ugyanazon a játékon, ugyanazon a Nem, nem. Ne. átfedés van a világunkkal, csak amíg én úgy tudok, küzdünk el. Amíg az én összes mondatom ugyanaz alatt a név alatt megy, addig nem jött egy biztos abban, bal, hogy uh, az N21-22 az nem ugyanaz. Azonban az interneten teljesen újítottak, hogy nem tudjuk, kitől származnak, akkor Én mondta, hogy a lényeg látom, hogy ezzel majd egyszer valamit kezdenünk kell persze, mert momentán nem lehet értem az utat folytatni, mert az a fontoság. A hossza az által elérhető könyvtár napilap, és hírszolgáltatás adatbázisokat. Pólókereső. nem csak, nem csak, nem csak, Utána össze foglalni. Igen, és nem is akár, fogja összefoglalni, mindjárt olvasok, úgy, mint egy 80-as évekbeli dokumentumfilm. Pontosan, hogy A következő a a könyvtáros ami mint komplett program. Aha, kellett, kellett, igaz, igaz. igaz, e Ezek ugyanazok, ezt megcsináltam már át az IBM nagy részt. Más keres, mivel isten számítógépek el hozzá, vagy ha nem így, akkor legalább egy, egy szerel Ezért volgó mondtam, hogy még keresek, hogy mire jó. Az összefoglalás hosszabb tartó, színes állóképekkel kezdődött, amit két elsőre, a kollázsnak vélt. A, a másik eh, képből kinesett fiú alsznak tűnt, amelyet a festékfirkás falról készült fotóba ragasztottak. Sötét szemek, zugaikban látható, sebésszínek létrehozott epikantusz Mik azok epikantusz Növény. Hát, sajtettem olyan, mert sejtettem az almadat. Egy ilyen leveles növény a. Sokszoros segítés van. Gyuratpatonásoktól ragyázott, sápadvékony az kid. A koszakak a kimerítés, a fiú megmozdult, egy dzsungel mély ragadozott, utánozott pantomim. Vésziósó kecsességével lopakodott tova, ugye a Panther modernnek van bevettek a dzsungelben, ez egyébként ez fél nagy Az Ez olyan, mintha lenne egy hacker a magyarok gyilai, és ők tényleg eh, honfru, tehát a, a László Gyula eh, eh, rajzokból ismert honfroló ruhába járnának, és lennének nálunk dekkek. Hát az. Hátrafelé a lovokat. Faklóval, igen. Ha azt mondjuk, egy hátsó, lehet rakni egy kisebb, ilyen egy teget. kéne próbálni. Nem, hát tudod, egy Mondom, ilyen... ez tegezben még egyszerűbb, mert akkor könnyebb előrántani. A tebe, tegezben vannak a raspberry pályok, és e, csak rá kell dugni a tegezre a pendrive-ot, és igen. kész. Igen, igen, igen. Hát. Például a Warfield mögött is. Tette Igen. szinte láthatatlan volt, szoros egybeszavadt ruháján, az összefirkát téglefogló a közös, azon, közel azon a sajtolatú absztrakt minta A kép New York érdete, a kép a New York Egyetem szociológiai tanszékére plátott dr. Virginia Ramibalira, a professzor neve korának és tanintézménynek adatai szín, betűkkel húzáltak át a képernyőt. Még ha fel is tételezzük, hogy hajlamunk van a e fajta szürreális vaktában elkövetett erőszakos cselekedetekre, ugye megszoroltatják a dokumentum filmben a szakértőt, mondta valaki, a nézőink számára akkor is nehezen érthető, hogy ő miért továbbra is az említett, amellett az az jellenség nem a terrorizmus egyik formája. Nagyon jó, több, több nagyon jó dolog volt most itt. Az egyik, hogy az első bekezdésnek a végén azt az optikai kamuflást írja le, ami aztán van a Ghost ben és amire a mai napig nagyon sok részt költenek. mai napig is tudom illetve van egy kínai művész, ne felejtsét, itt felad ezt kőnyevát, van egy kínai aki azzal szorakozik, hogy ilyen kamuflás kathoz létre. Csak az ő kamuflásai nem mozgó Tehát... hogy a Ruhát csinálja meg. Ruhát csinál, meg olyan ruhát csinál, mint egy adott homogény terület. És azt felhasználja a megfelelő helyet. Hely. Hely. Tehát egy áruházban a tojástártok közé áll. Ő volt neki itt a, a megszívai maszkok közül áll, a párnátó keringed, hogy kér. Nem tudom, nem tudom, majd... E hát küldöm is, akkor te is a kommenteld rá is, akkor meglátjuk. Az a e, e, trükk, hogy e, sok évben ezelőtt volt egy magyar kiáltás, ritka magyar szárgolpár pirátok. A Ludwig Múzeumban mutattak be egy csajt egy japán lány, aki azt csinálta, hogy mész az utcán, elveg egy elvegeli megérő megérőszakolás elleni kit, egy táska. Mész az utcán, és a távolban györös alakokat mozogni felét, akkor onnét egy lépéssel, kólautomatává alakítatod magad. Ennyi. Tehát a táskát előveszed, széthajtod, magad felé teszed, és leengeded a... Leengeded a e, e, is ezeket a rólókat azok ajta vannak, és pontosan egy kolautomatálnak fogsz kinézni. Négy szög alakú japán kolautomatának. És Ez ha megnyomják a gondiok, akkor is ott, tehát... Nem, de a többi automatára mellé állsz, akkor legalább annyi százalékot van, hogy nem téged nyomnak meg, <gül> mint ahány automata van, ugye, elosszik. Már úgy kezdődsz, hogy úgy lehördő, és ott van az autoforder. Igen, pontosan az is lehet, illetve a lényeg az, hogy nem tűz föl, mint Préda, hanem egy épületi, tehát egy utcai tárgyban. Ugyanilyen volt karton dobozzal, és még valamivel, azt puka. Kukával, a kukákat magad meg a dekukolva. A ridikógokat azt hiszem, hogy sokkal hatékonyabb. Azt majd azt tőled. E... Ezt is. Ezt átködöm vagy. Az a gondom, hogy a múlt mennyivel falak a hozni. mennyivel egyszerűbb létrehozni? Mert ott az a tájrésznél megtűzés, és, igen. és igen, igen, igen. Ezt a Magyar Dalácsban olvastam ősüdökkel. Tehát ősüdösben évszázadok között, amikor még olvastam Magyar Dalancsot hogyha nem akarod tőle, a dark körúton, kellemetlen emberek szorítsanak meg, amikor hazafelé mész, akkor minden kukában nézd be. <gül> annak. Igen, is. igen. Egy dolog jutott a szembe egyébként a az polikarbon szóról, nem tudom, hogy hol olvastam, vagy Richard Morgannél, vagy későbbi kiberpontjegényekben, a Króhm. Igen, Te, ez a, a katonák nagyon régi vágya. Ha itt lenne Gáspár, akkor számokat is hozzá. És is meg volt barni öltönynek. Kényt kezdtek elhinni nekem azt, hogy a különböző kamó patternek között, amikre szintén nagyon sok pénzt költettek. Hát hatalmas mennyiségű A katasztrófákért, hogy kovikusan sok pénzt tudnak e, Másodpercek választják el egymástól a sikeres és sikertelenetet. Ha egy, egy új kamuflás mintát egymás percek később, vesznek észre, uh -huh. akkor az óriásiabb siker, hogyha már lősz. Akkor már lőttél, igen, igen, vannak. Ehhez képest, a képest a 20... az amerikai, akik milliárdokat elküldöttek a... a szági kamóra, az apnálhatatlan. Egy IPAS, igen, igazából ezt az egész műfajt, ott találtál kivalójában egy... Pontosan, ez egy impressionizmus, találtak a kamustácsuk. De hogy ehhez az kellett... Vagy a kamufást találni, aki az impressionizmus. ez a következő matek kellett. Ezt most még mondom, mert nagyon tanulságos. Kezdetben voltak a törzsek, akik háborúztak egymással. A középkorban nem volt egyenruha, gyakori volt, hogy be kellett mutatkozni egymásnak a készítősában, mert nem tudták, ki, -ki honnan jött. Sőt, például az csatában, amikor pont nem mert egy irányból jöttek, de a nagyobb készítőségben ott bemutatkozás az rendszeres volt. Nem utolsóban azért is, hogy ha esetleg a ellenséget, akkor tudhat, hogy kiteltesz fogjuk. A következő az volt, hogy nem, nem volt már e, Bulafogil sem, világosan e, ki kellett nyilvánítani, hogy melyik egység kicsoda, főleg, mert változott a e, halálos távolság, tehát puska ágyú bejött, ekkor jött az egyenruha. kabát emlékeztek a angol vörös kabátosokra, teljesen a hogy vörös ruhában megjár. Meg. igen. Ó, ez a 19. századik elment. tudtuk, hogy hol van a csata? Nem, a nem, nem, nem, tudta, nem tudta, a, a Standard-nak, a Pármai Rostorának van egy része, ami a szakdolgozatomnak a bevezetője, és egyébként, ahol a főszereplő az beáll a francia hadseregbe, és igyekszik napolnán után, hogy dicsőséget szerezzen. Egy idő után elég sokan jönnek szembe az úton, viszonylag sokan sebesült, egyre -egy nagyobb a füst, egy pillanat mint a napolnánt is látná. Óriási az majd után egyre többen jönnek szembe, és mondják, hogy most már menekülni kéne. Ez a űrzöval alapvetően a vatanoi csataként van be a de Nem nagy vataküst. Nem merre és harcban résztve ők mindegyik tudta azt, hogy ő harcban vesz részt. Igen, ez valójában igaz Igen, volt. Meg az, hogy itt szembe jut egy másik katona, Igen. akkor láttad, hogy rajtok vörös kabát van, rajtok pedig kék, akkor Igen. ő csak ellenség. Lehet. Így van, pontosan ez most, történt. Most azért, hogyha egy ízé dobholdalan feküdve legép puskazzan lefeled, az egy viszonyú pozitív dolog. Igen. Na, és ha... Nagyon kell emlékezni, hogy ezt a szemben a nem. mennünk. Gyere! Jep! Mássára végzünk el. Vagy arra hogy menjek? hogy ez 15 perc. Fogynapirány jutottam a körébe, de már hallottam. Baj. Az már jó, ha lehet volna hallani. Na, mondjuk itt mondták a is, Térjük vissza. De, és ott, ott van az a trikk hogy eh, amikor megjelennek azok a fegyverek, amik tömegpusztítást tesznek lehetővé valahol a 19. század vége felé, akkor eh, erényé válik az, hogyha nem látnak a csatátére. És akkor jön be az egyeruha, a telepszínű egyeruha. Mázzal is volt egyeruha, eh, kb. a 1750-es évektől, az 1850-es évig volt eh, jelentős, színes egyeruha időszak, utána bejön a telepszín, és a telepszínek elképesztő módon változnak. Van nekünk egy rokonunk, a Sani. Sani, mutatott nekem egy telepszülő egy, egy gyaruhát, ami azt hiszem, a csúcsal műfajnak. Sani nagyon furcsa ember, és egy kicsit tudat. Hát nem akarom azt mondani, hogy tudatos de egy problémással kezeli a saját identitását, hát ha is hallgatja. Elnézést, Sani. Ugyanis mutatott nekem egy és annyi zsidó ezt hozzá kell tennünk. Mutatott nekem egy olyan egyenruhát, amit az SSS -e viselt, lágerben állították elő zsidó emberek hajából gyakorlatilag, és németországi lerombolt város teresszük. Ebben szerintem a 20. század egy ben benne van, ugye? Nagy igen. Igen. Tehát a németek elvesztik a háborút. De telepszínű egyenruhát csinállak, tök világos színe volt. Az a piros tégla, amiből a holland, és német házak épültek. Ha láttátok a hit túl messze, vagy bármilyen filmet, tudjátok, hogy van ez a piros tégla. Ez, ez volt vegyítve kosszal, gyakorlatilag. Tehát a lerombolt, egy német alföldi épület mintájú volt az az egyenruha. Ezek nagyon nagy érték ruhák ma, mert nagyon keveset tudtak már csinálni. Mert oda jutott a dolog. De hogy ilyen létre tud jönni. Ez egy, ez egy arvájt arv, arv, arv, arv, szerintem. <gül> a mai napig nem tudom, hogy a, a Woodland amerikai mintának a Midnight Tiger nevű verziója, ami gyakorlatilag... Uh püspök lila plusz szürke áll, az egészen pontosan milyen el rejtel? rejtel. Vatikáni csík... rejtőszín. Nagyjából igen, igen, ha lefeksz el két bívaros közé, akkor nem tudsz valamira. Be tudsz szopakodni a pápa választó tanácsra. Nem, nem, nem lehet történni, hogy első látásra kitalál, rejtő egy, -egy mondjuk csak állatnál maradva a jó. Hát ö, én ugye maszkából gondolkoztam, hogy feketed egy az egyedül el tudjuk a még a csipot is megjettem egész hamar, hogy egy fényjárnyék játék. De mondjuk egy, egy vörös-fehér macska, az, az, az Na. Oh, mikor kamuflás, és rájöttem ősszel, mikor süt a nap. Ez ott állt előtt most sem három méterre, és nem láttam meg. Még ez egy eléggé specifikus felhasználás, mert a... De a macskáj nap 18-20 órájában képesek aludni. Milyen tudnak meg ezt megtenni az év? Tizen, 12 hónapjából most 10 ben Télen az igazság az, hogy mindegyik rástartod arra, hogy a rendőrű és előmétet 25 és órát próbálnak aludni. Ez érdekes, de, de. egész És még a terronizmushoz csak egy piatot... Olvassunk fel a következő bekezdésbe, az egyenlőben kell. Még az előzőhoz akartam, de... Ja, jó jó jó. olvassam fel, mert ez mégis kapcsolódik az, mód, amit mondanak. Dr. Rambaldi álmosodott. Ugye ő az a New York értelmiségi, aki védi ezeket a... Arany kertes Ezek Ezek majd megvannak, és akkor is megvoltak. New, mm. eh, eh, New, eh, New York Youth Social Research, baloldali szociológusok által alapított iskola, Igen. a, a menekültek oda New Yorkba, Mai napig ők tulajdonképpen a civil mozgalmak felek Mindig akad egy eh, pont, aminél a terrorista a a média egy adott formájának a manipulálása van, WTF. Egy olyan pont, amelyen az előszak még fokozható, de amelyen túl a a már jellemzővé válik magára a médiaformára. Ez az igaz, ez átkozottul igaz. Robbantás és a, videó? Igen. Vigyálló, a cíjálló, de, videók? Igen. Igen. A hétköznapi értelme mövett terorizmusban, kezdettől fogva benne rejjük a médiával való összefüggés. Hát hogy ezért a mondat, nem az a mondat lényeges ebben a könyvben, hogy a Matrix megvitte micsoda. Ez. Ez az egyik legfontosabb Még a egyszer, mondat... Még megmaradjon a jövőnek. A szó hétköznapi értelmű vett terrorizmusban, kezdettől fogva benne lennik a médiával való összefüggés. A Bodriár meg a Virilio, két áltam igen kedvelt francia ezt a mondatot tekeri könyveken keresztül. Mert, lehet is. Igen, ez az a mondat, ami a legjellemzőbb talán arba, arra világra élünk. A pánter modernnek éppen öntudatosságok fokában különböznek az egyéb abban a tudatosságban, amelyen felmérik, melyik média választak külön a terrorcsalakméreket, az eredeti eh, szociopolitikai szándéktól ugordát, hogy nökte Tehát, hogy elege van a tudatosságban. De, de körülbelül, a, körülbelül az ISIS-szám iszlám államon jutottunk el eddig, a szintig, most. Ez, ez, ezt láttuk jól, de már a Korenban is ott volt. A lájvléket gyakran... De, de ez nagyon-nagyon durván csúcsolód most ki. Igen, igen. tehát azt hiszem, hogy, hogy Twitter-fétjük van és igen. azon túl rossz. Figyeljte csak! Máson nézném a dolgot, hogy, hogy, hogy, hogy voltak más érvényesek, külön magyarázatok a terrorizmussal. Rohadt csak idő kellett áll, ahhoz, hogy elteljent. Az egész 900 félre magyaráztuk egyébként szerintem, hogy a terrorizmusnak az a célja, hogy terrort keltsen. nem az, hogy leessen repülő, hanem hogy emberek féljenek. A az vissza az azt eltolta odáig, hogy ez viszonylag nyilvánvaló legyen. Az, hogy én rossz eszközt választottak, most az egy másik dolog. Nem szó, hogy rossz eszközt választottak. nem fog tiszálni ebből a háborúból. Jordanian nem. Jordanian nem fog tiszálni ebből a háborúból. De én megnéztem azt a elégetős, összetörős videót, ami azt hiszem, hogy az elmúlt tíz évedik legfontosabb filmje. És írtam keltnek, általában mindent éjszaka megbeszéljünk, írtam keltnek, hogy ez egy Call of Duty pályának a briefje. Mielőtt elindul az akció, egy ilyen lemegy, nem tudom, ezt túl szoktátok a nyomni, először még megnéztek, de utána már rutinból mondom Pontosan a ugyanabban a minőségben, igen, pontosan előtt, a jobb Pontosan abban a minőségben <gül> van, mint amennyivel a Call of Duty átvezetők, mm -hmm. és ugyanaz a, a, a koreográfiája is. Ha emlékeztek a Call of Duty Modern Warfare civil <gül> játék elejére. Meg van valakinek? Persze. Eh, eh, eh, normandiában szóltam partra. Na, eh, akkor ezt, ezt fel kell tennem a eh, csoportba. Ez az elmúlt eh, évek egyik legfontosabb filmes esemény. Gyakorlatilag. Eh, a Call of is de a Modern Warfare egy... Igazából... E nem, modern Warfare 1 volt, egy de a Modern Warfare 1 a Modern Warfare 1 az van egy kivégzés. Igen. Gyakorlatilag annak a kivégzésnek a... Eh, kivégzésnek a eh, inverse verzióját láthattuk most. És tudjátok miért? Erre, ezt is ne deriváltam. Azért? Ugyanazért, amiért én játszottam a Panzer -generalra. A Panzer Generärről németekkel lehet játszani. Az én családom jelentős részét kiintotta a német, vadseg, vagy esz. A Mégis játszottam azzal a játékkal német oldalon, mert ez 93-ban volt, csak az volt adott. Értitek? De nem, nem szív jó szívvel tettem, mégis jó játék volt. Ugyanezt gondolja, a mai is ilyes harcos a Call of Duty Modern Warfare-ről végigjátszotta, nem észárolta önmagát egy nagyon furcsa fasiszta állam nevébe, ami az Amerikai Egyesült Államok abban a játékban, ami a játék minden egyes kép kockájában egy sztétmentet hajt végre. A Call of Duty Modern Warfare 2-ben játszottatok. Az elején van egy afgánisztáv jelenet. Nagyon sok telibot kell megölni, és afgán katonákkal együtt. A játék azon részében, ahol afgán katona jelen van, afgán katona nem emel fegyvert, kártyázik. Miközben amerikai folyamatosan tűz alatt tartják afgánokat, és viszont kártyázik, eh, eladja a fegyverét a másiknak, eh, direkt, eh, effektív, performatív, tehát mondja, hogy inkább az amerikai karcoljanak, és kihúzza magát a hazból. Tehát itt látjuk egy interaktív filmben, és utána be tudjuk még több, még több, még több talibot. Vagy Arabot, vagy Martyrt, ahogy vesszük. Nekik, ők végigjátszották ezeket, és iszonyatosan élvezték. De, ugye mindig elvesztik a pályát, ha amerikaiakra lőnek. Itt van megcsinálva a játék. Ők mindig is amerikaiakra szerettek volna lövöldözni. Megadottad nekik. Nézd, uh, az ebből akkor a következő lépés, hogy az amerikai jobb új saját a sajt ellenfeleit, ellenségét Ez így van. Így van. Csak az a baj, hogy mi vagyunk a két között. Mi Miszerintésiben elég back voltra vagyunk, ahhoz, hogy ez ne legyen. Jó, igen, de is ott van. Probléma. De 70 éve és két utilat voltunk, aztán nem volt olyan jó érzés. Edes igen, igen. E értek. Uh, ugyanakkor Tampan pedig tontok. az egy nagyon fontos, hogy teljesen más alkalomnak és más eseménynek a témája hogy a mainstream háborús média az mennyire és mennyire jobb-olderű a koncert. Most éppen az amerikas tájtól miatt zajlik pont ilyen ez a beszélgetés. De a egy két összes érjelődő játék elkezdett, mondhatnám, az vajon a US mennyiben támogatja? Nem, nem, nem, nem kell, nem kell támogatni, támogatni, nem kell támogatni, a, nem, nem kell támogatni, az erre. egész abból indul ki, ahogy most az amerikai okistenítik a hadsereget. Igen, Tehát amiben bele fog rokkanni az amerikai hadsereg, ez most a 36-os, azt hiszem, az Igen. új vadászik múlva. Képzeld el, képzeld el, tudod én marketinges vagyok. A marketing ott lép be ebbe a történetbe, hogy amikor a Call of Duty 1-2 kijött, akkor még nem volt ismert, nem volt a világ legjobb eladott játéka. Akkor voltak benne a másik világháborús fegyverek. Amikor a modern volt felkijött, akkor a fegyvergyárak már az előszobában álltak sorba, hogy bekerülhessenek. Nem féridehadsereg meg megfizetés, egy fegyvergyár bőveleni. Hát képzeldem, hát Ausztai-et lehet eladni, hogyha az eddig pályán ausztai Nem kell ide a meg amúgy is, ausztai vagy ide-oda, már a játék többet magából. Te hát a Sztalker játékot tudtak fel a Dragulós kuskák például, Igen. Igen. Akkor Igen. de akkor nem a világ. a az egy valós dolog, valós dolog Igen. az ezer volt. Igen. Azt néz meg egyébként, hogy... És ismét, ismét van benne egy, egy tanulmányi jelentőség, hogy a Buzi nagy 50 kaliberes egy gyerek, amit mostán nagyon szeretek, isteni a barátok például. Azok hogyan terjedtek el? Ezek arra valók teltek, alapvetően, hogy felfekszel vele a hegyre és szétled a jpeg a motorblokját. Minden hülye ezt akar venni ma. Igen. Igen. igen, igen, Így van, Még egy, amit akartam mondani egyébként. Első világ Talán vagy, vagy valamelyik francia-porosz háború, amikor Krupp úr ágyújt nem akarták a franciák megvenni? Nem, nem is felosztani. A elment az ágyúival a franciákhoz, hogy itt vannak nekem ezek az új típusú ágyúi. Típus. E, és akkor vegyétek meg, mert jó lesznek. Tehát a franciák pedig elvajtották, hogy nekünk bizkos némeknek nem kellene találmányai mennyi élne a A elment a porosz hadsereghez, és azt mondta, hogy vannak nekem ilyen ágyúim érdeket. Tékek? Hogyne! Majd a Krupp ágyúk a földbe döngölték a francia e, hadsereget. Tehát a Bizánz is valami volt az többsz részére. még az marketing és fegyverek. Igen. Azt ugye tudjátok, hogy a daxu az, hogyan készült nem. el a Amerikát, hogy nem egy kisebb sarkát, a körháróba, környékén széni szarák bombázták Mitsubishi Zero-kkal. úgy amikor Mitsubishi úgynevezett az amerikai piacra, aztán 60-as évekről beszélünk, akkor azt gondolt, hogy lehet, hogy nem ezt a márka nevet kinegni. <gül> <gül> de a Zero maradhatna. Felépítette 30 év alatt a Dacu-t, no, csodálatos gépeket gyártottak, egy, egyszer azt mondta, hogy most hogy mindenki mindent elfejtett, de el, nem annyira van ez a márka. Igen, igen, ez nagyon jó. Fugyés, Na, neki ennek az utolsó bekezdésnek, ugye szerintem ez a könyvédik legfontosabb bekezdése és még 14 percünk van a mai adásba. Nem jutunk el már megint a patternmodernek támadásra így. Nem, Én, de nem, de viszont viszont... Nem jutunk el a harmadik A szó szószerbe, nekem egyébként nem. a kettő közé írva zanimus. Na. Két nappal a hosszak összefoglalója után e, találkozott először egy modernel... Bocsánat, pont. Po, e, arra a felismerésre jutott, hogy a modennek saját kései tinikora nagy tudósainak kiadásai. A Sprawlba a Hormi kis es Teenager DNS munkálkodott valami, ami holdozta különféle kérészéleti szubkultuszok kódolt szabályait, és időként újra teremelte őket. A patternmodellnek a tudósok félnótás változatai voltak, ami mi mások meginek. Ha a technológia akkoriban elérhető lett volna számunkra, számunkra, a nagy tudósok mindenikének Microsoft-okkal hajzattal lett volna a fejében. A stílus számított, és az változatlan volna. Bodernes, boldosak voltak, nagy átverők, technomádiás, nihilisták. Na, hát ez egy nagyon fontos pont. Nagyon sok minden benne van, ami a a regénynek fontos része. Ee, nagyon helyesen kereteztem be azt, és itt az Anerimus. Az Anerimus-ra van egy nagyon jó példa történe. Amikor a szientológia valamit, nem emlékszem már pontosan, mit keresztbe tett, de van előadó, hogy valahol egy őségről 2006-ból akkor az omnibus kiadott egy videót, ami mennek a felhők, ha ez valami elmékeztek rá, hogy az omnibus mindent meg fog tenni, hogy a szientológiát csak Erre valaki csinált egy videót, ami kifigurázza az omnibus. a pasztafárizmus nevében, ami egy ilyen elvallás, hogy a pasztafárizmus mindent meg fog tenni, hogy az ki kicsinálja, és <gül> ugyanannak a szövegnek a szatirikus kifordítása. Ez azért érdekes, mert az Anonymous és ezek a gyerekcsoportok is lázadásra épülnek. De bizonyos értelemben irány nélkül lázadásra. Tökéletesen tehetetlenek. Igen, pontosan. Ok nélkül lázadó technomodern Igen. Igen. Oka, oka Itt azt jelenti, hogy kísérletetés Teenager DNS munkálkodott. De ez a Teenager DNS, ez az érdekes. Azt állítja, hogy minden generáció kitermelni olyan infjúsági szükszök kultúrát, ami radikales társadalmi változást akar, de tehetetlen belőle szemben. És így teremés tárma válik, itt é, és van egy másik egyébként, pont a félmondatok később, hogy a tudósok félnoltas változatai voltak. Pontosan, Ezek... ne kicsit kell betenni, hiszen kézgondolja, aki tudós volt. Nem lehet, senki sem olyan jövődők voltak. Igen, és a, hogyan termeli magát újra, hát vagy a ha közelről nézzük, akkor a, ezek a mai fiatalok gondolat, ami mindenki autótikusban 15 öreg öregbint, is tőszít. Igen. Vagy pedig a aranykor mit, az mint olyan. Igen. Ö, itt egy megjegyzést tennék, az űrkényféle fordításban nem félnótás változatot, hanem a szerintem sokkal kifejezőbb szoftverfejű változatai voltak. Igen. Tehát, hogy, hogy valahol benne van az, hogy ugyanazt próbálják elérni, mint mi. Jó, oké, náluk van most a, az egy modern csúcsák, meg oké, egy kis gyíkok. Igen, igen, az benne van, pontosan. Érdeklődik az a szója, akkor enyhív. Uh, Örkény, ha ezt hallgatod a kommentányra, csak valóban köszi. <gül> majd ezt egyébként, hogy ez így hogyan. A másik a technika és néhlisták, ez pedig szép kép. Igen, igen, igen. A fin dobozni lemezével, a padlástér ajtajában felbukkaló, szerint hangú modern fiút angeró nak hívták. Szápapot, Poly <gül> és kollagén bázisú testszövetből szabott arca, siva volt és visszataszító. Csápa porc, Poly Ö... Mi lehet ez? Csápa és nem a Budapesti műszaki egyetem, Igen. az majd két mondat a később jelenül, hanem a testmódosítás. Aha. Az, amikor a... Igen. Amikor Angelo elmosolyod, ki kimutatta a nagyagadozót idéző boratva éles tépőfogait. Egy csápa mosoly van rajta. Úristen. Csápa mosoly van rajta, de az, hogy egy csápa halak azok, nem ez a stabil vázolatú, akár mit. ez az eldobható. Tehát ha olyannyia van, akkor letépi magáról, is ott van az igazi arc. Csak mi érezni fog. Fogyök. Fogyök a transzpanzációk. Ilyet látott már. Uff, döbbelet. Ez most így leálltál. Te sekkor úgy leálltál. Igen, igen. Igen, igen. Igen. A igen, Ez teljesen a BME. Annyi, hogy, hogy a badomódosi testból többére a, a belvárosi fiatalt szoktuk látni, hogy tángyjelenekben ég elnek észre magát, vagy a fülében korongot is előtt. Igen, igen, Tényleg, igen. Már szeret rajta dobni egy darcot. Igen. <laughs> De ez, ez ugyanaz a játék. Valaki iszer megcsinálta elég mocok módon, hogy egy ilyenbe fog, fogott egy jó nehéz lakatot, és így szépen így bele. Így, igen. É, igen. Pont ugyanígy visszavonhatatlan egyébként. É, hát, igen. A nagy tudósok lehet, hogy lehetettek venni egyébként a köpenyt, bár nem tudjuk mi volt neki a kiegésztőjük. Igen, igen. igen. Azért egy, egy fullós plastikai általakítást, találkozást lehetünk visszacsinálni. Igen, igen, nem lehet, nem lehet. Pontosan. Ez egy keményebb dolog. Pontosan. Na, neked még van-e valami a fejezet végéig? Odáig üssünk át. Ö csak fizikai metaforaim vannak aláhúzva, én nagy mm. Nekem alá van húzva egy habszivás, szivás, sushi. Szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, a szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, szivás, Az azért jó, mert a szivás, szivás, tisztázatlan egy kicsit a mit is csinál a programozó kérdéssel válasz. Van hát, hát, a, a, a zseni és autista programozó, aki tulajdonképpen babszonátákat a tírbe viszont kódban, és van a másik, van a szakmunkás, aki megír rutinokat, hogy fori íj akár akármi, és itt jönnek egy sorok, hasította a eget az a, a csákányos verziója. Igen, a csákányos a, következő egyébként a kérdésem, tehát most így, itt azt írja a Kényféle Bold, fordítás, nem mi vagy? Jó jég volt, csodálatos jég. Legal, legal. És ezzel szemben három oldalra korábban, amikor a Simpson-provó a Moll sétálott volt az, hogy a, ö, ö, ö, keresem, külön, a New York könyvtár, nyilvános nyilvános könyvtára falához tartozó primitívjék. Igen, és akkor most hasítja egy csodálatos ég, és a jég között, akkor most miért különbség egy ekkert A szerzett jegének a 9 teljes napot Hát ez a mondat önmagában egyben van Ez valid nekem, de most kezdek. De oszal. hogy csinálják vajon? Tehát Elkezdj a jeget, és nem tűnik fel a 900 Mert folyamatosan beleírja magát a hát, azon azonosul hozzá, kameramokat, hát, taktika. Hát meg csinálni. Belehet, hogy, hogy a jeget valami olyanra, ami olyan, úgy néz a ki, a ki a mint a jég. Kis, így, nem tűnik fel, e hogy szerveztükrözni magát. Ezt a mi? A mában. A, a primitív jég az, amikor ott van felrakták a Kaspersky antivírust, és azt kell megkerülni valahogy, én is kikapcsolni a gépen. és szétülik. A jó jég, amit át kell vágni, az pedig az, amit mondjuk az Izraeliek meg az amerikaiak csináltak az a programmal szemben. A bejutsz valahogy, nem veszik észre, félrevezél az a berendezéseket, hogy az, hogy az maguk rázzák szét. Az az elmúlt 10 év egyik legnagyobb akciója volt. Uh, akinek nem volt meg a sztori, annyit csináltak, Én bejutottak egy olyan rendszerebe, ami nem volt internetnek kapcsolva, az eleve legalább egy pluszpont. <laughs> És uh, detektálta, hogy van-e rajta az izé, urándulsító eszköz, tehát vezérli az az, az ipari szemültök, de paszt. Ha igen, akkor a típusát, majd pedig a paramétereken kívüli vezérlési adatot mérni ki, hogy tönkre menjen. Hú. Tudott, hogy lehetban Ez a szétszóltagben Ezt akarom kérdezni egyébként, hogy ilyesmit úgy is első volt nem célzottan, célzottan a mérnökök családja, család Az otthon a mérnek család célozva. Uh -huh. uh, és drive, hogy meg, és elkezdtek várni. Tehát Tudták, hogy előbb-utóbb... Eh, valakinek el fog fogni a céges pendel, e -e -e és elkérjen. a utóbb föl fogja dugni a gépre, a már pertőzött PC-re a pendrive hát, ha egy hónap, egy hónap, ha öt, öt hónap, egy hónap. Kifel. Ha még húzgálnánk a sigulát, hogy hol találták akkor ez, ez legalább kettőt érnek. Igen, Nézve. Most ennek a másik fel a Finn amiből egy kontrollszerver Magyarországon is van. Józsat, a jó út hogy mire használják. Amit jellemzően egyébként civil aktivisták, meg kikörzött uh, disztens megmondom, hogy nem a félezésre szoktak használni, yeah. és felmászik a telefonra, és több is. Igen, igen, igen, igen. ez a, a kézzel faragott kóta senki nem vette yeah. észre. Igen, yeah. igen. Yeah. Viszont szerintem ezzel yeah. yeah. zárjuk el a. Igen, zárjuk ezzel a mai estét. Szervusztok, kedves hallgatók!